«Ти вже допоміг?» – процідила крізь зуби Като. «Чи ти вважаєш ти мені, я тобі, неписаним комсомольським принципом?» «Я за молоком, поки не зачинили!» – крикнула за дверей надміру хазяйновита Юшкова. Двері грюкнули. Андрій сів на продавлений дивані і тихо та обережно обійняв Като. «Не треба! Я прошу тебе, не треба! Він погладив її по щуці. Стан особливого суму чергувався у Като з коментарями, як у бразильському серіалі. «Ти виїдеш?» «Так, Андрію?» Раптом дійшло до неї. «Виїдеш?» Слово виявилось страшним на смак і на дотик. «А як же я?» Знову інтелігентно не вимовилось. «Я її жалію. Знаєш, як у селах. Жалію». «Це більше», – зітхнула Като. «Це все, що я можу», – Андрій пригортав її міцніше. Хотів запам'ятати. «А найбільшої чоловічої чесноти це якось стосується?» «Ані трохи. Просто я такий. Ти така». — Так вийшло. Але ж тобі там потрібні будуть гроші, — Като говорила мляво, просто щоб щось сказати. — Зачекай, — попросив він. — Обійми мене. — Давай встанемо, — Като посміхнулася. Так говорив їй Рустам, коли пропонував відмовитись від угоди. До завушної западини Като не дотягувалась, але гострий медичний запах не давав отямитись. Повз пливли брудно-жовті штори, потерті килими і записка на столі. Так не можна було жити і не можна було вмирати. Це був бліндаж під час артилерійської атаки. Бліндаж це тимчасово як транспорт. Шкода, що вона раніше не замовила собі перепустку. За вікном гуркотів тролейбус. І мерзла Юшкова. А це не мало жодного значення. Це точно була не любов. Може потім, у наступному житті, важко притулитися через океан. Але хочеться. Тому що це чеснота, і це краще за оргазм. М'ясо, що стушкувала Юшкова, було надзвичайним. «То ви справді виїжджаєте?» Жуючи, запитала Като. Андрій ще не вирішив. Настя світилась від щастя. Като вже бачила її такою. Щоправда, поряд з Марком. Хто сказав, що вона дурна? Не знаю, не знаю, Като. Можливо. З патріотизмом в латині, святині важко. А може зателефонуємо Марку? Запропонувала Настя. А тобі сто тисяч, напевно, зайві, Катов п'ялася в неї очима. Але ж він там ніколи не залишиться, Настя жалібно пропищала її і пішла за чаєм. А ти, Андрію, не знаю. Жертву вилетіли через Інтертур і поміркуй, що буде з твоєю дружиною, като рішуче перехилила чарку горілки. Пропоную назвати операцію «Дичина» по всіх поняттях. Чайка то не випила. А попрощавшись, вона йшла додому і думала, що незабаром перестане потребувати Андрія. Митю теж можна навчити стояти намертво і ніжно пестити її волосся. Ефект однаковий. «Митю!» – крикнула вона з порогу. «Марк продається...» Андрій виїжджає назавжди. Що ж робити? Що робити, Митю? Сльози врешті пролились. Засуха пройшла повз скатині поля. Полювання на Марка ще не почалося, хоча тур вимірати було замовлено. Зустріч старих друзів в аеропорту буде особливо зворушливою, якщо Андрій з Настею приєднаються до подорожі. Висота польоту – 11 тисяч метрів. Капітан корабля розкаже вам, шановні пасажири, про те, що ви зможете побачити під крилом літака.